Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Ibrahimi alayhis salam. Ya Rabbi, ti na ke urdhëron. Fjalët e tua në Kur'anin e Kemi në. Të na ke thirrë të besojmë duaj iman, edhe të kemi qom iman. Inna ma yakhsha Allahu min 'ibadihi al-'ulama. konin dhe lutbin e djudin e Keriemin dhe kje der hume muid ramazanit ligeron mullaaten efendi drnava drnava drnava drnava shet ramazan zoti diljal shumë fmirai ka dhonë mesit muhamedit nuk ja liv nam lehtin çfarë vlesi ka ramazanit sherifit e zoti diljal që e ka që Kur'anën edhe Muhammedin si pejgamber në këta. Rahmet që në e ka po në asib, meninuë për Allahen, e këtë hakme në e taku vesh Allah i bëll Qelal. Rahmet edhe në këtë namasi e falën, herë një Allah i bëll Qelal me në idhën 70 të mira që i bëjmë i batët Zotit, i bëjmë Zotit namaz në këtë mujnë të bubaret. Pra Rahmet i Zotit edhe, që Zotit dënë Gjelal me les një kashdrype i cilës, me hadetet luftes të i një muhakut në qitë mujë. Aja është kënë nata dita e 17, që sante është nata e nesër është dita e 17, dite së të betit, që islamizmi frontalisht ka fitu e kundra në shriqve të meqës edhe ka përbaru e feja islame, që vej aty hit vlasën e ka marë një përbarim, që Allah i Dhul Gjelal më kurë një herës jau kanal, të eri që e kanë qitë islamizmin skejë më skejë të botës, e në sharkë edhe në gardë të e shkerë edhe të e thirë insanë të i thirë nda vetë, edhe të i thirë insanë të në hidajet zotë të gjellë Gjelalë huve të gjellë shankë. E kjo është në lazen niksim i matë për muslimon, kjo është në lazen që në edhim muslimon edhe duhet të besojë, Se Allahi nuk është më i shumit, por Allahi është me drejtësi, Allahi është me hak. Nuk çyrët duhet të luazm ko pa fiza, por çyrët thuaht hakun dhe drejtësia. Kur janë kanë muslimanët e drejt, Zoti i kanë më edhe me nehrim nën të cielmave, edhe i ka buq fetet. Po musliman kur janë prish, edhe kanë shu hakun, edhe nuk e kanë më të vjen e se kanë muë emrin e Zotit, ju ka hije, frikën zemra, jënë bo zelila, jënë bo hakira, e kanë marë frikën e dushmanve të vetë, e, e, vet vet, e jënë boë në dy njëatë muslimon perishan, se janë largu pe emrit Zotit dhe lë gjelan, se Zotit është me muslimon, Zotit është me mimin, Zotit i në imon muslimonit, se si në imon që të tërkuj, A, bo, mëslimanin laik me jambo që ishtu qysh në ka kondi e dhe dhazër. Pasha Allah i ndëm qëllat, po vëllbje dhe s'po frigoj, kur këtë punë kësia që e kanë topë, përmetin e Muhammedit nuk e kanë topë, për që dërsen vetëm që e kanë shu emrin e Zotit. Edhe janë larguhu pejdinit Zotit. E nuk e kanë mu emrin e pejgamberit edhe sënetin e Resulënullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Se gjëzaja është pej punëve të nësani, el gjëzaj më në gjënë si lë amet, gjëzaja është pej gjënë si të punëve. Nësani i keqë, muslimani i keqë, kur të buhet laik, me, me buhë azot e bërë bon zotë i ato e që rëdisat herë me matë keqinë në nësani. Se muslimani të dëshni, të zotë i o jo shumë i dëshni. E senin e dashtu, senin e dashtu, ma forte i dhëndon të dashtin. Kësijat e tona vlozën mësliman, ma forte i dhëndon e zotin dhënë gjelatë. Se zotin jeve nga tonë më thejëzër. Në insan që i ka e vlat, e i bojnë keq e vlat e emër i dhëndon e vlat. Ma shumë i dhëndon e vlat vetë, kur ti bojmë keq e vlat, se që i dhëndon e në këshijë dhe në të lojë. Pse? Pse? Se i dore vlat më shumë. E i dashni me kundërshtu. E me të i dashni me Bozaror, dhe vlimi është më i madh. Edhe na musliman. Ja kemi vënë vlaën bashën Zotit, më shumë i kundërshtu Zotit. Ja kemi vënë bashën Muhamedit, më shumë i kundërshtu Muhamedit. Edhe mi hyi kemi kundërshtu, e, ke, e kemi e kemi dhënë amanet të Zotit. E kemilon e mëtë të pejgamberit, Zotit dhënë gjelarë përqët sebebën e ka dhërë këtë shumë laë. Nuk kemi kur me quësë me qërë sykë. Asë në botë islamizmi sykë su një qenë, palë këfyja petë nga të, pet, të fujën kone s'atë të pejgamberit, palë këfyja petë nuk ka për kurani edhe për hadisi edhe për dini islam. Ska pështim për në shlimon mërëshu, se Zotit nuk i një manë. I në të nësurullohë në e këm. Zotit në nëgohësh e emrin e Zotit, Zotit ju e ju në iman, kuda që të qeni ja u përcan kam, indenëzullah e laganive në këmullion, në kohësh e Zotit i në mani, dhe me thonë në nëgoni e emrin e Zotit e jini me Zotit, s'ka që ju mund Zotit u ka thonë nga të buke pe, atë pejgamberit edhe muslimanve nga të tasajku e të pejgamberit sallallahu ta'la aleyhi më sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi s كل ذو صوت ربنا ان ناس مينو منادي ينادي للايمان يا نامنو فامنوا يا ربي كينوكو نو فيا دتوام القراني تكيمي ني شي ناكفير من بسوم بو ايمان ادث كيمي برو ايمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا لكفرنا سياتنا وثقفنا من الغرا رب. يا ربي Nësit kemi besuë, të i rjestë tonë të i kemi përgjët, gjënojë tonë a bënaj aftën mafiret, gjënojë të hisnaj, fallën e gabimet, edhe nërë në shpijetin, me atan jesë mirë, me atan jesë jën ebrarë, kërështë kërë në të zëtë kumë dhinë atë të të të, në në në shpijetin me në kjërë kjetër me imani, ja Rabël Alemin. Rabëna ve aftina, ma dë atëna, ala rusulli kevela të u Ya Rabbi, ehe ya Muhammed i të dhër sliak ebohat Allahi ya kabohat Muhammed i të ndunjant nësën Allahi ya kabohat Muhammed i të Nahret Shqot Allahi ya kabohat Muhammed i të Nahret në us mehi kushën jenët para Muhammed Allahi ya kabohat Muhammed i të Nahret në jenët us mehi kurnime, pahim, mehti i vetë Muhammed tibetim. En aja pe alimum zotit me ke tështi duat Ja, jo, rëbbi, bërë nësib në me kumë për i qëtune, se ja ke duhe vahë muhamillë, me në atë ju gëzina, e mësë në mërzit në tipë so, që amjetit, mësë në bëhë hakarët. Vabohi, sa qëtë jem qëtë mu, qëtë u dhe, jo dhe hërët, por edhe në dy një afëzot i kur nuk e vonë, të letë mëslimonë, asë nuk e mërzit, asë nuk e idhënon, asë nuk e, e poshtronë. Dhe që kemi në shumë këtë besi ja kemi dhë Zotit ëmë oh, metë i Muhammed Jemi lërgupej shëriati Jemi lërgupej e emrit Zotit gjele gjelalu huve, gjele shanu hu Atër e thëru e i qënë durdhe dhe në bëmë duha po Duhaja ka e ka venin e vetë, la dhe musliman Duhaja dhëtë mi pasë pushtet tani me i qu duke me lutë Zotin me të shtu Se badihava nuk duhet duhaja Duhet të jabo punen, të në masanemi të thonë, ja, rafi, përsharë. Ma tjeshtë, po klasë, më slurët, më shkullak, duhet me folë në mozën, edhe më tuta, për të bëzoti, ka vëlla jo, edhe më tuta të thonë, ja, rafi, falum, ja, rafi, bëma të bërsharë. Se tim sabahis, në, në ndrekis, në kshumis, një tihis, asë në rabdeskur, edhe në Ramazanin meninuhis, kur në herë më zotis, ja, jo, ja, rafi, fal në këpë se e ka bo atët zoti me idhonti kuj na fan një dhe hëq me thonë qëkoj të kërri edhe në jeve të na jemë zoti papu në muhish me thonë jo rabiborahmet me nga do gjenjetin po gjenjetin bati hova se si ka do kërkuj zoti as du njën bati hova se si ka do kërkuj zoti tu keqenimi vlazën muslimon me ju thonë se zoti du të gjelal në muj në Ramazani në luftën e bedrit Në shlimanve ju kanë imun, Pakita e ka shumë xumicën, nuk kokon punat e pakicha edhe të xumic apo punna te drejtë, tre të xhia, Muhamedi vetë dhe shokët e vet i kanë poshtëret. Si u ka vënë shokët Muhamedit, pas Muhamedit për dinin islam në dhon shpirtin. I kanë thon lirav, dhësit edhe namastë. Qetri ka thon në shkop se shkon më larg tim Yemen, edhe namaste. Namaste. Fir, fir na shkoi namastë. Dinamoste e shyrnë ku të dush Jemi hazër me të përgjejë që kanë thonë, Ja, Resulë Allah, e dhe nga blazër, kur të thehëm e ti thonë sotët, e dhe pejgamberi, na jemi me ty, të dhe nga ku të duqë, jemi gati me dhe në shpirtin, jemi gati me dhe në molin, jemi gati me dhe në vëllatin, që të të rëzotin a përshonë, të rëmërësh, muslimarajnë vjetë i qefë, se s'ka qefë, të të të havas, ka kur të blazër është me ty Kur të një manë Allahis Ka më kush si mune të të rëzuhet Mas më nëmi se nështë Lëzën muslimon për jatë regojnë Babet jallën që të lufë që shka bodha ki Jërështy nërmjet veti Kur ka ndalë Në lufëtën e vetit Aj përshkoj une Aj përshkoj une Jëndalë Lëzën zi djallë edhe një babë dhe ka pos e në një tjallit, kër e ndalë me shkue në luft aty, i ka shku haberi, pegamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellet, e ka thon, sadi me gjithë god, po dhe në shku në luft, shpil për mshirë. Pegamberi aleyhi sallallahu ve sellamu ka thon, shko me thunë një unil dhe të shkuojnë e jurt dhe. Pra në kohë që po thunë ajunë, ajunë dhe të qesë në shakë, U këthi baba për i thët e vladit, arritit e shpia edhe të gratet ua, se je i ri e unë një mblakë për shkojnë një. Ta vallahi, ja e vi, i një le aferë tuk e levë kjame ga e lehadë. Unë e pota me të, me të shu t'u i me shku përbora me kënë t'i shka qëtë. Mështë me kënë kuna e shëhi plakët edhe e gjenitë. Vëllë babë kanë beskëtu me të dhonë leje, me shkuën nuk mujtë. Pse vune e kom njërë qitë fëtyrë sërë me po shëhjetë. E tas me dhonë të i shkoj edhe se të kom babë nuk mujtë, gjenë jetin smuj me të ashtë, edhe shëhit lakë smuj me të ashtë. E murën e qitën shërë të i rasatit virënë, edhe shkojnë në luftë, si himin luftë, o mëtë edhe me të shëhjetë. Qishtu vlazën jën kanë muslimon të përparshë që si shpirëta kanë pasë, baba edhe e vladi për qenet kanë bo lukë, e boru bejnë janë që të lukë vlazen babën e vetë e ka pasë me mëshrikë. Kur ka arë Hesafi Mirash Bab, i ka arë shtirë, e ka qitë bladën e vetë, që të muslimon i ka shti, ka thonë, beritim, muslim djetën të urmuën, së a apruë e baban e djallë me një djall, me lufturë. E minul umet, që ti ka thonë pejgamberi Besniku i Medit Muhammedit, e Ba Ubejt e Ibni Gjerraf, që në luftat e Aziz, her i edhe në kahir e Misirin, kjo komandant i luftës, ka pashku e kjo komandant i frante. Allah, Aram, ala, vim vlasen muslimon, tërhirët saj lufte, shkira hëmetit që i ka shlup Zot i Fejtje dhe me leshme i një mufez islami, tërhirët mujt Ramazani shërifit që i jemi në të të një nu për Zot i në në gjelatë. Këtë mëtë e qërë të pejgjumën, një ja qërë sytë, një ja të rritë zemrat me nërë të imani, e pashin haqën haqën dhe batili në batit, e ishala Allahi fënë rahmetën këtë mëtë, e këthehe e nërë të zotit ku jënë konë e Muhammedi e dhe shabët të tina. Nështë e ishala Allahi që tërëfënë rahmetën e Muhammedi në sharkët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E luhtëm zotët qëlazëm në shumënë, që zotët në falë, ve djeta të qiave si se në konuëve, që Allah edhe në cëllë, qënë bolë rahmetin e qëtëma, në qëtërku që iënë, Allah në kurë, qënë i të në halë, edhe rahmet në dhamënën e bëjë, emimetin e në hamëtë, vësër në kërsa që iqët, që të i rahmetin të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhirja, aje dhirja ja koni për është shënjeri pëjtë të trenë. Se aje dhirë që vohër pishmon pëjtësia dhe, e për e, e hinëm në rahmet Zotit, e lup, e lupë e të fatën dhe të Zotit, e lupë e Allahit në falë, Allahit ka në falë dhe të bashilë. Sida në zlodën, në qëtuz me nasi, posikë që që është e sante, e në eshte janë tita e shtë të mëllet e vetër, në kitë nasi Zotit i ka shtyfë për në shq për në një bejlimu e Muhammirit a.s. të një përmenimu të islam, e luhtëm edhe në në nëzohet në në qëtës me nartë, me zhenët patrash, me kuhët patrash, që e dohë të i bejstikuar për nime, dhjo beshë me thamë me gojë, e zhenëm në të konë të këtë, Allahim është a isha Allah të dohë, në i konë të dohë, në fëndraht të ndihë në një atë në në në në në në në në në në اصطلو في الله هم ابي من جدي من سدت له الحل القايمه وهو كويس الناس اللي هتوجه في النهار في البدايه تقولنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم, الرحيم يا ربي يا ربي يا ربي واغفر لي اسلامي رزقك كريم فيك في حرمه شهر رمضان që në të e këshkëtë për Ame, të hërmetë në atësë bedrë që në të e këshkëtë dhe mellasët, mejnimin e haqëtë. O është anë dhërë të u nësë kitë, o është rahmëhetin e islamin e hështë nësë kitë, të dhe në eqqin i njërë në i këshë në eqqin i mërën të qëpijë, edhe që e qërë më të në hanën qëka që që që që që që që që që që që që që q جداً تريد ذاً لهذه حكوم مستعلى المشيء من دول طاناً من دول طالبنا طان يا رب العالمين آمنت بالله لبما جاء بإذن الله آمنت برسول الله لبما جاء بإذن رسول الله آمنت بالله والملايكة هيفك في جيبك في جيبك في جيبك في قدري هاي هيف شرقه يبن الله تعالى بالبعث بعد الواسعات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد نفسه ورسوله all of you.